Du hører på God Heli med Gros og Gunstveit hver fredag klokka fem Åh, hjertelig velkommen Hjertelig, hjertelig velkommen Hjertelig, hjertelig velkommen. Våren er her forfylt Helga er her forfylt Gunstveit er her forfylt Og Gros er her veldig forfylt Veldig forfylt <laughs> Jeg føler meg så forfylt Ja, du føler deg så forfylt I dag så har vi en eh, god sending i vår og sola går bak horisonten og alt det der klisse der Vi ja, har mye gøy, vi skal prate om uh, masse spennende Ja, litt kultur og litt uh, avis Og ja. vi da, det var grunnen for at Gros føler seg forfølt Det er fordi han hadde hatt med seg broren sin i studio i dag Og uh, vi skal ha et uh, veldig uh, interessant intervju og med Og ikke minst så skal vi ha masse del i Åh, det skal vi ha uh, Men før vi går inn på det her med at du har dratt inn broren i ja. studio, Fredrik Skal vi ta en sang? Vi tar en sang, vi hører på en deilig sang Dette her er, til alle foreldrene der ute Ok, okay. <laughs> Brian Adams med Everything I Do Everything I Do, All. Ja. I, I do, do, it do it for you <laughs> Det er god Adams. stemning i studio ja. det er Og, det. En av grunnen til det, det er at vi har besøk i dag og ukas gjest, Fredrik, hvem er det? Jo, det er jo min kjære bror, Kristoffer Gros. Hallo, Kristoffer. Heio! Hallo, hallo. Hvordan har du det? Jeg har det merket bra. Det er uh, bra. Jeg har du planer med helgen? Vet du hva? Jeg har en planfri helg. Er det særlig? Det er uh, uvanlig og uh, relativt behagelig. Men veldig usikkert. Ja. ja. Hva skjer? Hva skjer? Hva skjer? Har du noen planer i helga? Eh, Send deg en tekstmåling til Pader I helga så har jeg litt planer, litt moro, litt jobbing Og så skal vi kose oss ja. Har du noen planer i helga? Ja, <laughs> jeg har invitert til en konfirmasjon, det er jo veldig Lille. kult ja. Og så skal jeg spille i någon andre konfirmasjoner, så det blir veldig, veldig kult Det sånn er en konfirmasjonshelg, Hermsen, det er jo flott Eh, men eh, som sikkert noen eh, foreldre der ute har fått med seg så har, vi, eh, så har vi besøk Det har vi Og vi har jo besøk av eh, en gros Og i dag er det 2-0 Nei, 2-1 til en gros Vi har det to groser og en Gunstveit i Det er det Så i det god helg med gros og gros og Gunstveit? Ja, stemmer det, det Gros oppfører de andre og Gunstveit Sånn er det Og det er jo veldig hyggelig Og... Eh, vi har jo en sånn eh, introduksjonsgreie for alle gjestene vi har i eh, studio Og da ser jeg tilbake i protokollene Ja, det var veldig gammelt takt, protokoll da kan vi få med lyden fra den og blare glade? Vi har hørt alle stille nå som. Mener du at vi tror at, at alle som må høre på var stille? Nei, <laughs> mat, mat. det var veldig fint Bare snakk ja, Nei, det var ikke... Nå finner jeg ikke den forrige, den malen på intervjuet med gjest, men Eii, da finner vi på nå. Nei, det gjør vi. Eh, og den heter Femkjappe? Ja. Ja, eller hvor mange vi kommer på. Ja. Eh, og det er altså, vi spiller, stiller noen spørsmål, <laughs> og, og du Kristoffer skal svare så fort du kan eh, på for exempel eh, hva er best av cola og Pepsi, for eksempel da. Solo. Kult. Okay. Da okay. så roligt. Okej. Det var det. Abonnera på kan. Ja, knabb. Okej. Eh, första frågesmål. Ska vara där. ja. Första frågesmål. Feri kalender. Feri. Okej. Eh, eller namn? Byn. Uh, Windows eller Microsoft? Windows. Alltså var det eller Microsoft? <laughs> uh, Windows är ju där Microsoft. Microsoft uh, <laughs> eller uh, Eh. Okej. Eh. Bara så jingle sån där. Okej. Okej. Jag pullade la Mac. Nej. Nej då. Okej. Fredrik Osten, han, han gårer om mot examen på media <laughs> uh, jo, på media uh, så går det bra mot examen. Ja. Det är russtid. Okej, okay, jag märker det. Eh, uh, och okay, i frågor Ja. Eh uh, lyslöpa på Dömmesmoen, uh, lyslöpa på Fredrik. <laughs> Vi tar uh, Dömmesmoen. Okej. Okay. Då hur många frågor är Fredrik? Har du 4? Okay. med handstilte. Bra. Då då följer i alla fall att det känner jag, ja. Kjenner du han? Jag känner han väldigt gott. Ja, så bra. Eh uh, uh, du är uh, har jo blivit en kändis du har du? Kändis. Ja, ja, ja. ja okay. Blir du kjent igjen på gata? Nei, ikke på gata enda. Det er Nei? ingen som har stoppet meg i gata, som bruker å ta gata. Det er jeg ja. ikke. Og det er jeg veldig for, egentlig. Ja, Hva hadde du gjort hvis noen fysisk stoppet deg på gata? Nei, altså, da føler jeg nesten jeg måtte slå tilbake. Altså. Ja, ha det är väldigt många som har sett Kristoft Forsare på TV och i avisa och yes. allt och vi ser att han har han har ju sån skägg så så och så är kanske därför det inte stoppar Du har ju ett spörsmål du lyste att ställa någon. Ja, kan ställa nu. Jag tänker röra grötten bara kort. Okej, okej. Det, det, det, det. <laughs> okay, okay. det skägg du har. Hur länge har du spart på det skägget? Problemet er at jeg glemte barbærhøvelen hjemme i går kveld. Så da fikk jeg ikke tatt alt sammen i går kveld. så da var det liksom en 2-dagers 2-dagers da? Jeg var sikker på at det var 3-dagers Ja, det var 2-dagers Så feil kan man ta Ja, så feil kan man ta Noen er mer heldige og utrustet enn andre Nok om det Kristoffer, uh, flott å ha deg, du, du uh, er jo kjent nå gjennom serien Jeg mot mig. Stemmer jeg og det er jo en serie som setter fokus på en gruppe med ungdommer Med forskjellige utfordringer i, i livet, i hverdagen mm. og, og mange sliter med diverse ting ja. Og du sliter med? Sliter i hvert fall jo, slet Slet med depresjon og selvhodsanker, mye ensomhet mm. Og litt angst, sånn sosialfobi og sånne ting mm. mm. Og det er, jo, det er jo noe sikkert mange kjenner seg igjen i Ikke at alle på måte, sliter med det der Men at mange kjenner seg igjen i på måte, det du sier da Ja, det er jo litt sånn som i serien da så Alle hadde jo egentlig forskjellige utgangspunkt Men så var det et fellesnevne på alle sammen Som er litt vanskelig å sette finger på hva er mm. Men det er jo sånn, alle kjente seg igjen i hverandre Selv om det var forskjellige situasjoner da Så det, mm. det er jo litt sånn det er egentlig Alle ligger i samme båt mm. Och detta är en serie på på NRK som hela serien ni går ute på på nettet. Nett eh så du kan man bara gå in och så se hela serien i i ett. Eh, men ni går ju då på TV. Och eh, nå var det att starta med inspelningarna av denna serien. Det var på starta var väl kanske ett par månader ja. sen. Vi har hållit på med inspelningar på den tiden för job. Gjorde jag. Ja. ja. ja. Och så hade på något eh... ja, sätt alltså produktion och klippning och sånt där, mycket klippning det var ju Veldig mye råstoff Ettersom alle deltakere fikk gå med et kamera selv mm. uh, Så Fra første sesjon Til siste sesjon uh, Så hadde vi gjennomsnitt 3-4 timer hver Av oss åtte deltakere med råstoff kamera, Så pass <laughs> jeg ikke Så alle er til klippene i NRK Ja, alle er til klippene For det vi så Det var for sett Det er at det er mye filming Det um, blank folk och mycket filming alldeles på rummet. Mm. Det är på ett sätt som hensikten er förstått är att vi ska filme allt allt som sker. Vi ska filma allt som sker. Du ska mm. ska få ett intryck av livet bort på en så naturlig som möjligt naturlig som måten mulig. Og möjligt och det blir ju då så för sig att oss vår egen kamera. Mm. Och vandra på i mitt tillfälle rent här i rummet med ett kamerakru bakom mig. Det sätter sig också lite eh, till sigs på si mm. sån så det bästa var att vi i oss egna kamera och så det ble jo det en, en måte, leketøy for mine kamerater og venninner da, der vi leirer dem for eksempel Så jeg bare ga de kamera her og film litt ja. Så spør de, ja, skal jeg filme nå for noe og følge seg angst? Men pff, var det vel, Så blir det väldigt naturlig, da blir det, på en måte en del av samtalen og Fortsett glemte vi at kamera var der også Det gjorde de, ja Ok Men hvordan, hvordan var, det, var det sånn at, oi, nå skjedde noe som jeg ikke vil ha med på TV Og så sletter du det, eller? Uh, nei, vi fikk... Uh, Ganske streng beskjed om at vi hverken skulle se eller slette noe av det som ble filmet så. ja Ja, så vi fikk lov til å gi beskjed til klipperne at det var en scene som vi kanskje ikke ville ha med mm. Og sånne ting, men i mitt tilfelle skjedde det ikke det, altså det ikke, ja. Og de som, de, de som ble med i serien også, av mine venner og sånne ting De ble spurt og sånne ting det var greit for dem at vi de ble med mm. det er det som har gjort serien såpass ærlig og død at folk blir såpass... Uh, ja, den har fake. fått, den har fått mye, mye feedback om at serien er... Den blir tolket som veldig ærlig. Det er, mm. er feedback in går i. Mm. Og jeg har sett uh, serien... Og jeg ble jo veldig sånn der... Jeg så fort rørt. Men jeg ble väldigt rørt når man på en måte sitter i ungdomen og snakker om problemene sine, som ikke er sånn... sånn der, uh, ja, du hører ofte at jeg har slitt med... Det og det og det som er diagnotisert Men her følte jeg det var litt mer sånn eh, Værnarkslige ting Folk fortalte litt hvorfor, eh, hvorfor De stillet med det de gjorde Og litt mer eh, akkurat konkrete tilfeller I stedet for sånn her funker det mm. Og det var utrolig eh, rørende uh, Ja Ja mm ska vi snacka lite mer om det efterpå. Ja, tack för det. Tack för att du fattar det. På. Så som eh som god morgonorgieser så blir du med och sänger i sängen, Kristoffer. Ja. Vi... Eller som Skalans säger, då sätter du dig på stol med scenen och så får <laughs> eh, vi dig i gäst, men då sätter vi upp en ny klappstol, sätter du dig på den. Och så ska vi höra en sång och då kan vi höra en önskesång från mig. Eh ja, absolutt. det är Don't wanna miss a thing av Aerosmith. Aerosmith. I don't want to miss a thing of Aerosmith Aerosmith Aerosmith <laughs> Yes Ja Ok, da har vi altså to groser og i samme studio Det kan ikke bli bedre enn det Nei Å tre groser og, og en gunstløyt <laughs> Det er sant Yes <laughs> Ok, takk for Nei, meg Ha det bra <laughs> Ok, uh, nå er vi altså direkte <laughs> Nei, vi er ikke direkte her Jeg har sett så mye på nyhetskanalen i siste et Å, oh, herregelig Yes, vi er ja, ja. altså i studiet i Storgata og snakker om uh, Jeg mot mig den denne serien på NRK Ja Som følger, hvor mange ungdommer er det? Åtte Åtte ungdommer og en psykolog Og en psykolog som Han blir så mye følgt da Nei, men <laughs> han, han blir forfylt Ja, han, kanskje Han følger med, med, men han blir ikke fulgt selv Ja Hvorfor er det ingen som bryr seg om var Vet du hva, det eneste, etter hver eneste innspilling så han han, han satt seg rundt oss og bare gråt fordi han følte han også måtte ha noe mer Gjorde han med. Nei, okay. <laughs> det var sikkert Det hadde vært litt sikkert hvis han bare sånn holdt maske og... Men han virker veldig, veldig god Han var veldig flink, han er utrolig ja. jeg, jeg lykker Han er det, så bra For vi sitter altså her med en av deltakerne i Jeg mot mig, Og det er altså Kristoffer Grås, broren til Fredrik Gros Jippie! <laughs> Kos på Grås. <laughs> den har jeg aldri hørt, ikke så farlig? Nei. Heller ikke har hørt den. Nei, er det sant? Ja. Hva er det? Hva er det for det har jeg ikke har hørt om. Ja, ja. <laughs> Tilbake til duellen. Takk til deg. Å, <laughs> begynner å bli sent for kvelden. Og i anledning den serien så har vi da Kristoffer her, som har vært med, og... Og jeg lurer litt på hvordan det er med de andre deltakerne. Har du noen kontakt med dem i etterkant? Jeg har jo kontakt med dem. Altså, vi var jo på premierfesten nå, under premieren. Det var vel tre måneder siden da. Ja. Så da mette vi alle sammen igjen da. Og da hadde vi ikke sett hverandre på en stund. Men det er jo, det er jo en gjeng som er Gud og alt av oss. Vi har jo blitt venner for livet utenfor alle historiene vi har delt med hverandre. Inn i ferskende kjernen til hverandre liksom uh, ja. Uh, Så ja, vi har vært litt på besøk hos hverandre Og jeg, jeg har treffet snart og hørt i Oslo og sånne ting Spør om vi henger og prater litt på sosiale medier Eller SoMe, som vi de kaller det på mediespråket Hoi, oh, ja. SoMe, det har vi aldri hørt før ja, Har ikke du hørt om det? Ja, om det, beklager som, en, som du sier, en etablert mediemann Så har aldri hørt om det Helt utrolig Men hvordan med de andre deltakerne? For du sier jo nå at du har det mye bedre Ja og, og hadde problemer med det og det og det ja. Alors, Jeg vil ikke sette det så konkret svart og hvitt um, Men har det konkret mye bedre nå enn det er det Men jeg er ikke frisk nå Nei uh, Det er jeg ikke Men uh, mye bedre, mye mer kontroll og sånne ting altså, det, Serien her ga meg veldig mye sånn selvtillit på en måte For det var mye den der håpløsheten og sånne ting Og da mm. hjelper det litt Det har kunnet hjelpe andre Mm. Det jag kunde det jag kunde få bekräfta att sin historie inte är helt på trynet, mm. att du är känner en ensam och samtidigt kuner på andra som är i samma situation. Mm. Så, så det är mycket bättre. Men tror du det du ser om med att andre For för det hjälper ju det hjälper i den serien. Mm. Alltså att snacka med varandra var och inte bara psykologen som ja, ja. som gav tips och sånting. Mm. Tror du at det är et litt sånn ledende spørsmål bare, men tror du det er veldig mange ute der som ser Oj, det er jo faktisk ikke så dumt og det er faktiskt andre som har det sånn? Jeg vet at det er veldig mange som gjør det sånn okay. har fått masse tilbakemeldinger for folk som har sett serien ja. Det er folk som andre dagen når jeg, opp igjen, jeg lette opp i års etter å ha sett premieren Så har jeg med fem meldinger for folk som hadde binge-watchet da har jeg sett serien i løpet av natten det kommer ut litt da. Da, <laughs> Og såpass som, Folk som relaterer og mange som forstår det til ikke jeg er alene mm. uh, Så ja, det så, har varit så mye tilbakemelding og positiv feedback for folk at, uh, Nesten overveldende, men uh, allt. er hyggelig mm. Har det mye negativ feedback? Ikke til mer, ikke til mer direkte det Ikke så mye til serien heller uh, ja, altså, Men altså, det jeg har sett av negativt har vi som har vært i kjernen der sett som på tullball fordi vi vet hvordan det er mm. Mm. Det er det folk utenifra som har kritisert helt på innsida kjernen de ser inn ja, okay. Skal du nysere? Ja, jeg måtte nysere <laughs> <Sorry>. <laughs> <laughs> ja, altså, Vi som vet hvordan det er vet at den kritikken Jeg vet hvertfall at den kritikken ikke er noe å bry seg om egentlig men här kritiken är det sån typ nätthål som nei, sitter i. Jag tror att som jag dilade mer ehm uh, kritiker runt etiken uh, i okay. i den psykologfaget. Ja, Og det och där är vi väldigt turt. Ja, men, det är lite det och <laughs> det och upp eh det mest privata av en privatpersonsliv liv, mm. det upp för hela världen när det är Hele yrket handler om å sette en person i et tryggt rom For de kan snakke med en person Og når det da blir åpnet for verden Så er det mange som ser på det som Utenfor etikken Til psykologen da Men det kan jo være det de tror at Erik egentlig visste helt vi de var det på Ja, stemmer. Okay. det stemmer var vi väldigt yeah. Ja. Och det slog med, tanken slog med sån oj, det här var alltså det här jag tänker på med mig själv. Yeah. Det här ville jag aldrig delt med någon. Och yeah. så sitter i och ser på TV:n och tänker sån tänker de det igenom mm. det. Men det är klart att det gör det. Mm. Og, og, og jo mer de deler, ju starkare blir och serien. men du sa de, du möter de andra uppgåven de andre folkarna och deltagarna nå eh och det med de i förhåll till serien. Hvordan har de vært nå etter serien? Vet, vet du om det? De, de fleste har inntrykk av takket veldig mye bedre Mhm Jeg skal jo selvfølgelig ikke snakke for noen Nei Men uh, mitt inntrykk er at de fleste på et mye bedre sted nå enn det det var da vi begynte innspillingen mm. Og unn, noe, noe skjedde jo under innspillingen også um, Men ja, folk er i mye bedre situasjon enn det man uh, hovedsakelig får inntrykk av spesielt i begynnelsen-serien da mm. Helt knivigt koncept. Väldigt bra. bra. Ska vi anmäla som en del av kultur eller dålig turspalten? Ska vi anmäla ja, den serien för det? Det kan vi göra för bägge två setten. Ja, bägge två setten. Väldigt kul. Eh, vi har ju alltså en här som är med i serien. Ja. Vi har en som är fagligen uh, utbildad som <laughs> medieman och vi har med som uh, Ola Norman som sysselsäger sig med PTB. Den går man nu och där. Tusen takk Jeg er, bare, jeg er litt mer, mer god på å zoome Sånne sosiale medier og sånne ting Ja, på yeah. uh, Fredrik, vil du starte som starte. en mediemann? Uh, som en mediemann så får jeg ofte ansvar for uh, Kamerateknisk og uh, sånne ting mm. Jeg det konseptet med at alle sammen Har fått sitt eget uh, kamera Og går rundt og filmer seg selv Er veldig kult mm. Det er helt nytt Hva uh, altså, som ikke som jeg kan huske er at noen andre Som alle deltakerne har gått rundt med Og kamera i hånda Teknisk så er det selvfølgelig top-notch. Dette er jo Rikskringkastinger mm. som har kjørt på Om jeg får lov til å se si litt i holde, så synes mm. det er veldig bra at de har sett, satt fokus på et sånt tema Som ingen egentlig har fått noe konkret om før det her oh. Så jeg tror jeg skal ut med min første seksår på den her Nice! Ja Och där där ställe. det är det för oh, att de, det är min bror eller det Nej. Eh altså, folk kan ju kalla mig inhabilit men <laughs> ja. men nej. Okej. Okay. Från en som folk tror är inhabilit till en som desidert er inhabilit. Kristoffersen, <laughs> vad hade du altså, i serien? Aj ehm alltså jag ska jag ska sätta det från som en deltagare i serien. Eh av hur han produktionen var igång och hur serien har blitt mm. Så vil jag ge dig en jeg vil gi deg ut av åtte Peder Kjøs, ut og slett Ok altså psykologen i serien Stemmer det, stemmer det mm. Legenden selv Ja, <laughs> legenden For å si det sånn, så var jeg litt bekymret for de skulle klippe meg mm. For det er jo alltid det når, når du setter ditt liv i, i kontrollen til noen andre mm. når, de, når de får sett utdrag av ditt liv og de kan kutte på det som de vil for å la hele Norge se det Så er man jo likevis Uh, men jeg føler det at historien Til alle åtte personer Har vært fryktelig sann Det har fått med alle de viktige elementene Og, og sånne ting Nå tenker jeg på det at man skal klippe Hva er det? Hva er det? Nei uh, Når du kan klippe x antall timer Ja uh, Om um til fire timer mm. Så er det jo begrenset hva det kan få med Men uh, de har vært veldig flinke 224 200 och 4 timmar som ni har klippt ner. 24 8 192. <laughs> ja nästan. Men jag har sagt 192, låt det bli. Och väl vi så ska klippa 4. Så imponerat av vår av vår produktion här alltså. Nu är jag på det andra dentagerna. Mm. Jag vår våra kära legender Peders. Eh, jag är imponerad Stefan och Elisabeth som är rektorskapare. Mm. Eh, aldrig har sitter till 8 av 8 Peders. Kult uh, Jeg skal ikke si så mye her, for har uh, ikke mye peiling Men jeg kan si det som en normal TV-title At det ble litt sånn slåttig i sofaen Når jeg satt der med uh, neven godt plantet ned i kivspålen Og skulle se på det här. Uh, da ble jeg rett og slett uh, ganske rørt uh, Det er ikke så ofte jeg blir rørt, men da ble jeg rørt uh, Og da, uh, da uh, etter å ha sett de her episodene Det mangler et par episoder uh, Så må jeg gi en seksrasse det, ja, bare utgangspunktet Det at folk vil dele så mye av livet sitt eh, Og eh, Som rekruttat av det hjelper veldig mange der ute Det er utrolig bra Så, eh, gøy å se på Altså veldig underholdende eh, God klipping for å Ta noe fra du, Fredrik Og ja. veldig interessant Veldig bra mm -hmm. Fra en eh, sekser til en Anna, Ja Så har vi idag dag fått de triste nyhetene I følge tmc.com Jeg fikk ja. det i går, e Ja Mm. At Prince er død Han er funnet på i studioet sitt Dessverre så hyldes det han Skal vi spille hans Største singel uh, Om det er en single vet ikke hva Men uh, en største sang etter min mening ja. Dette er Purple Rain Det var uh, noen sanger Samhent med har... Take Your Time Ja Og Ariana Grande med One Last Time Før det så var det jo Prince med Purple Rain Og imellom så hadde vi litt Reklame, det må til! Det må til! Nå er vi på vårt faste spalte, og er det så skjer? Og for å ta litt om kulturprogrammet, så er det altså en er Det er pyromanen og The Boss. Litt om pyromanen, da. En flamme fra en først stikk bryter og svører mørk i en stille pygd, da. Hvor lite og avsideliggende sted tenner første brand. Med større og farlige brander følger og frykten brer seg o når den lokale regnsmannen følger sporene og avdekker sin sannheten, folk ikke ville tro. Pyromanen er ingen fremmed! <laughs> han, han kommer ikke utenifra! Han er en av dem. Pyromanen handler om en liten sørlandsbygd som mister uskylden. Da det viser seg at brandsjefen Sønn, som er ansvarlig for at herresert bygda med en rekke brander... Spennende! Så, altså, uten sånn... Det er jo spoiling til tusen og altså. <laughs> siden. Spoiler det, <nødvendig>, ja. <laughs> ja Pyromalen, og så er det sånn... Ok, Glem det. Men... Så til som skal se den, så var det altså... Ikke Bram Kjepen Sønnen som var... <laughs> Jeg skjønner ikke hva, fordi... Ah ja, sånn er det. Da trenger vi ikke se den. Ja. Kom ned på filmen og se den. Kom ned på Grønstad Kulturs, ja. Nå skal det ha litt om hva er det som skjer. Og da har vi fått Kristoffer, fra, som er utsendt fra NRK, til å kjøle litt, litt på Tromur. Vi har funnet fra Bingo-tronlen. Og da kan du bare rulle i vei og se når vi kommer opp på et tal Vi må bare komme inn i Kjellian Modus først. Ja. Det er 5-2, Birgård 5 Ja, ok, nå er jeg ikke lammer i stedet Oi, det var stakk 25 2 5 Sider 25, det er 25. altså 25 Herre, jeg har ving da! Ok, Side 25 Det er altså så mye som Reklame, vi må ta den. neste Vi tar en annen Vi ser på nytt Vi må ta et nytt tall, for den er vi sitter her. Åh, dette er stendet. Vi venter Røntet. på enda enten et blått eller rødt, eller et grønt <laughs> tall her, altså. Og et grønt tall. Nei. Nesten. Skal vi se, vi fortsetter. Og vi har Oi, et rødt tall. Oi, det kommer et tall. Vi ser. 29. Siden 29 er det, 29. 2, 9, 2, 9, vi ser på att det är er, er sportsnyhetene, så spennende Lørdag er det klart for Fevig halvmaraton for 11. gang Da kan dere löpe så langt dere er inn, eller så langt som et halvmaraton varer <laughs> <laughs> Og det er altså for Fevig Hvor er det egentlig, skal vi se Kjapp løpe fra Vik til Fevig och videre på jernbanelinja er du i å løpe uten mål og mening Så bell dere på, og dette blir kult I dag så kjørte jeg forbi fjerde Der var det alt som, som forberedte sig til denne her, eh, de Halvmarsene yes. de, de gjorde seg klart til å løpe Han hadde på sig riktig treningsstøy Ja, det det er, mm. kult uh, Og det var jo, uh, ja skal vi, bare, skal vi bare avslutte der? Vi, vi kan avslutte der Vi kan ta litt om forsiden, det var også aviser på i går ja. Og det er altså det kjipe kjøvartsmuseet Som har takket nei til alle de flotte båtene Som Herbert Valerom har har, har lagd, og det er jo, han har altså lagd, se på de fine båtene, få hånd, kjempefine små modellbåter, fantastiske modelbåter. båter, og det er jo utrolig, han har gett de til Kjøfarhetsmuseet, men de sier Nei! Men det er jo det er ikke planer. Ja. Ja, og da det er det hjemme Sånn er livet Ok, det var det Og det var altså dagen i dag Følg med et og se om vi har noe det var ikke dagen i dag, det var å er, er det som skjer Skal vi ta litt om dagen i Vi dag kan ta litt om dagen i dag. vi har ikke veldig mye tid Men vi tar litt om dagen i dag For i dag så er det fredag 20. april Det er årets 113. dag Og vi er i uke 16 Det er 253 dager igjen Av året Spennende! Uh, navndag i dag er Oddgeir, Odd og Oddny Gratulerer Oddny! Gratulerer Oddgeir <laughs> Og Oddny Centerup på Raja, gratulerer Og Odd Ok I dag skjedde det litt gøye ting Brasil ble oppdaget av Pedro Alvarez Cabaral Vi okay. <laughs> taler akkurat 1500 faktisk Oi, gratulerer Så det var gøy Eh, første lotterstrekning eh, skjedde i dag i 1986 Maksimale premien da var 500 000 kroner oh, det er mer enn noe jeg har med henne, i hvert fall <laughs> Ja, ordet for dagen er Ord er som vann, de rener lett bort Åh, oh, det sant? Det var altså det sant? ordet for dagen Og dagens lille friminus står det her Hvis fem epper i den ene hånda Og sju pære i den andre, hva har du da? Spissbordet da har du mycket att äta på. Det kan vi lure på, ska vi se. Bara det svaret. Då har du store händer alltså. Okej, okay, okay, det är bra. Okay. Från någon okay. stora händer till någon andra stora händer. Nu vi höra Christian Kristensen. Christian, kan du lede mig va? Kan du, med? Med <laughs> oh, kan du lære meg det? Oh my, Kristoffer, kan du lære meg? Jeg skal lære det. Fredrik kan du lære meg? Jeg kan lære det. Så bra Nå skal vi ha vår neste siste sparte Som heter Uga's konkurranse Er det da blitt Ja, det stemmer Kristiansandar, de Jeg husker ikke den vitsen De svinnerne, de snyter seg gardinerne Stemmer det, jeg synes det er alltid ganske vittig Men det var med var to år gammel Ok, nå er neste siste konkurranse Som er ukas, nei ukas konkurranse Ukas konkurranse Det har blitt så stor pågang Da har vi fosset med svaret denne uka Vi har fått ett svar denne uka Helt Svar. Men, siden vi er del av et demokraton Så skal vi uh, snurre på bingo-trommelen Vi stemmer se om... uansett Kan du snurre på bingo-trommelen? <laughs> ja, ja, ja Og hvilket hvilke tall fikk du? En yes, de blei, Det de ble en veldig flaks, veldig flaks Og skal vi gå ned i lista, den lange lista Det var selveste Kristine Henningsen Christine som vant Henningsen, altså du har vunnet 2 kinobletter Som du kan gå og se på en kino Den må du gjerne hente mandag eller senere Ursäkta, vågar inte medan checka ut på tur. Jag vill checka in. Eller checka ja. in. Eller någon som är lite osäker. Eller föräldrarna. Eller föräldrarna Eller är föräldrarna. Eller gav ja. vi det till bägge? ska vi om på sista. Har du ett spörsmål till Ucas? Jag har ett spörsmål till Ucas. Jag tror ett et spörsmål till Ucas, Ucas spörsmål ska <laughs> ja. skatte. Ja. Ja. Ja, har Vad heter den hårfagre mannen av en psykolog? Som den er med hjemme på meg Det er ikke Harald H. det kan vi si Det var hintet Kan du gi oss et hint, Kristoffer? Dra til Kjøs Dra til Kjøs, takk okay. ok Svar innen en uke og få med to gratisbiløter på kino Ja Nå kommer siste spaltet fra deg det er en sang som heter her... Like a Cowboy, Ja Randy Hauser Og vi har spilt den inn og ønsker alle en God helg God, god helg, god helg! <laughs> It's really fun to me. This song Like a cowboy. <laughs> Every time I fall, I get back up again. He's myself saddle up. Find me another wind. Let me take me where he wants to go. Not a whole horse town. Not a damn old rodeo. I know this life is crazy But I'll be home soon baby I'll ride in on a sunny day Seeing your songs steal your heart away like a cowboy Hang my hair like I'm here for a while Let's kick off my boots and stride me wild like a cowboy Can't stay long You wake up, I'll be gone Until then I hold on Like a cowboy yeah. I keep your picture tucked inside my home hey. It brings me luck i need a bunch of that It's midnight when it grows From my blood I can't give it up Like I said I would I know it's hard on you But I always do I ride on a sunny day Sing you song still you heart away Like a cowboy Hang my head Like I'm here for a while Kick off my boots And drive me wild Like a cowboy Baby, you know I can't stay long you ain't cut by being gone until in I hold on like a cowboy like a cowboy